Більш нічого баба не розповіла, видимо, мало довіряючи цій цікавій людині в подраній шинелі, бо весь час трималася за свій клумак. Уставши на своїй зупинці, Гайдученко пішов додому, будуючи дорогою плани на майбутнє. Завтра ж піду до Липового та подивлюся, як там, та розпитаю людей. навік вік же жити в містечку, де не то що працювати, а й спати ніде. Та ще й весь час на людях, кожне тобі цікавиться, що робиш та для чого». От тільки Марту треба десь приткнути. Оговдаюсь, а там видно буде. Ліс стояв нерухомий, немов із зеленого каменю. Тиша навколо така, що хрускіт піску під ногами здається занадто гучний. Думки пливуть тихими лебедями одна по одній. І Гайдученко за довгий час відчув приємну свіжість у голові і прозорий спокій на душі. Майже сім років блукань по всіх усюдах, без можливості заглибитись у свою працю, Позбавили були його рівноваги і загострили нервову систему до того ступеня, коли найменша дрібниця псує настрій на цілі тижні і кидає в каламутні води прострації. Тепер, ідучи мовчазним лісом, Гайдученко мріяв про той час, коли ніхто йому вже не заважатиме працювати, і він провадитиме далі свої досліди в тиші всіма покинутої садиби десь у глибині цього мовчазного лісу. А до кінця роботи лишилося так небагато якихось 2-3 роки. І справа, яку задумав Гайдученко ще в школі, стане справою цілої країни, а можливо й цілого світу. От цієї думки по тілу Артема пробігла лоскотна електрична іскра, і в грудях не вистачило повітря. Адже ж то буде ловкий і несподіваний підступ під старий світ із усіма його загальновизнаними істинами, з його правом, моралью, з соціальними проблемами, на розв'язанні яких так ловко шахраюють усякі спекулянти. Щоправда, праця Гайдаченкова тільки частково підкопає старий світ. Вона буде першим справжнім кроком на шляху звільнення людини з-під влади матеріальних обставин. Вона буде вихідною точкою того великого процесу, що внаслідок його зникнуть класи «Визиск людини-людиною». Хай то буде перший крок людства, але крок справжній, що навчить ходити правильним шляхом, а не борситися безпорадно, запевняючи себе й інших, що щось там перемагається. Гайдученко за думками не помітив, як поминув ліс і вийшов у поле. Сонце вже закотилося за щербатий обрій, і сутінки обволікали землю блакитною мережкою. Розділ третій. Тома Карлюга довбає ночви. Тома Карлюга незадоволення носить у серці з самісінького ранку. Він то поглиблюється в свої думки, і посмішка шматує йому шорстке обличчя гострими холодними борознами, то підходить до каламутного вікна своєї кімнати І пильно вдивляється в синій верхівлі далеких і близьких сосен То знову йде, схиливши голову в темний куток І довго сидить там нерухомо, скупчено про щось думаючи Ще вчора він був переконаний, що його спокій і самотність ніхто не посміє порушити Адже ж два роки жив він тут один І ніхто не виявляв бажання на довший час поділяти його самотність Тільки поодинокі відвідувачі-селяни заходили до нього в різних справах, та й то не залишалися довго. Карлюга був переконаний, що та самотність, яку він так уперто шукав у житті, в нього є, та це переконання сьогодні розвіялося, як дим. На дворі іржали коні, скрипіли підводи, метушилися люди, і чути було їхні голоси. Тома Карлюга підсунув до вікна колоду і, зручно вмостившись на ній, почав спостерігати, що робиться на дворі. Картина, що він її побачив за вікном, Спочатку схвилювала його, але згодом він набрав байдужості ученого-дослідника і вже спокійно дивився через каламутну шибку на двір і дослухався голосів. На возах було накладено гори різного манаття. Вози розвантажували і майно вносили до флігеля. Схоже було на те, що прибулі переїздять на нову квартиру. Одну підводу, видимо, вже розвантажили, бо вона стояла порожня, а з другої зносили тепер убоге й сіре майно, що на нього так багаті люди середнього достатку. Ночви, балії, рогачі, пошарпаний чемодан, самовидать житечних негод господаря, якась одежина непевного призначення, вузли, мішки з барахлом, що не потребує делікатного з собою поводження. Тільки одна річ притягла увагу карлюги. То була химерної форми скриня з якимись рогами по боках і з великими скляними рурами. За скриною понесли ще якийсь предмет у формі літери «Т», а потім важкий ящик, що його ледве тримали візники. Коли важкі речі поскидали, візники стали коло підвід і більше участі в розвантажуванні не брали, а тільки філософськи спокійно, немов виконуючи поважні державні обов'язки, смалили свої цигарки і меланхолійно спльовуючи стежили за високим білявим чоловіком, що, скинувши шинелю і кашкета, порався коло майна. Йому допомагала висока чорнява жінка з виснаженим обличчям хворої людини. Вона то брала неважкі речі з воза, то підсаджувала чоловікові якогось мішка на плечі. Королюга вже з тиждень знав, що в маєтку бажає оселитися новий районовий агроном Артем Петрович Гайдученко. Але він сподівався, що цей чолов'яга, на вид не дуже героїчний, не зважиться осістися тут, у хащах, щоб бути завжди під загрозою різних небезпек, які чигають на людину в цих глухих лісових закутках. При першій зустрічі Карлюга натякнув Гайдученкові на небезпечне життя в цьому місці і був певен, що агроном передумає і оселиться деінде. Та помилився Карлюга в своїх сподіванках і тепер був незадоволений, а більше з того, був незадоволений, що самотність його назавжди порушено, і йому, певно, доведеться шукати якогось іншого, глухішого закутка. Живучи тут. Він почував себе добре ізольованим від зовнішнього світу А тепер та ізольованість зникає І світ, від якого він так тікав Починає докочувати свої каламутні хвилі До його острівця Карлюга сидів коло вікна і думав Ота чорнява нервова жінка Певно, дружина агронома Гайдученка Бабуся, що пішла до флігеля І більше не повертається звідти Мабуть, мати або теща його Та бабуся, певно, жінка-економа З маєтку, або дячиха або сільська крамарка. Агроном далі переносив речі з подвір'я до флігеля, а дружина його стомлено стояла, немов спочиваючи, і оглядала дворище глибоко запалими очима. Її, видимо, гнітили якісь турботи, що їх не могли розвіяти житечні дрібниці. Особливу корлюжину увагу притягла до себе дівчина років 20 що стояла осторонь і не брала ніякої участі в розвантажуванні, виявляючи цілковиту байдужість до всього, що робиться навколо неї. Тільки одного разу вона, ніби почуваючи ніяковість, що інші працюють, а вона ні, потяглася щось взяти, та Гайдученко делікатно відсунув її, а дружина до подивилася на дівчину і щось сказала. Дівчина одійшла і стала осторонь, немов приборка на птиця, що їй допіру підрізали крила, і вона ще не призвичайлася до цього. Так, ніби вона випадково потрапила на це подвір'я, і не знає, як швидше втекти звідси. Вона стоїть осторонь, суворо зімкнувши брови над тонким, гострим носом. «Вона некрасива, ця дівчина», – подумав Карлюга. Справді, монгольські вилиці псували її середню частину обличчя, а гостре підборіддя надто випиналося наперед. Сухорляве тіло та неприродно піднесені плечі вдавали з неї сутулу й смішну, немов дівчина хотіла стрибнути вгору, та не насмілювалася». Карлюга посунувся від вікна так, щоб його не видно було з надвору, і спостерігав далі. От Гайдученко, проходячи повз дівчину, сказав щось їй і ласкаво усміхнувся. Дівчина повернулася до нього і ще більше зімкнула брови. Губи їй, як крила червоної птиці, піднялися, щоб дати дорогу словам. Якесь неприємне почуття заворушилося в грудях карлюги, і він, відсунувшись від вікна, почав довбати жалобчастим долотом почати корито. З до цієї роботи руки автоматично виколупували шматки немудрого дерева, а в голові снувалися думки і підносилися все вище і вище над болотами і лісами, шугали у чорних надхмарних високостях, гостро, як готичні шпилі, протинаючи таємниці життя. Карлюга вірив, що таємниці відкрили перед його думкою свої найтемніші кутки – і що немає нічого ні на землі, ні на небі неприступного його допитливі думці. Руки королюжині набирали в такі хвилини дикої впертості і сили, а дерев'яні трісочки пирскали вгору жовтим липовим водограєм, немов бажаючи піднестись у небо разом із його думками. Молоток і долото рухалися залізним згармонізованим гармонізованим темпом, і хоч земні очі пильно стежили за інструментом, та небесний зір з готичних високостей думки оглядав землю, таку мізерну з усіма її ділами – як ці буденні речі, що їх видовбує Карлюга з м'якої липи. Тома Карлюга був захожа людина в цих місцевостях. Оселився він у напівзруйнованому липівському маєтку і чимало довелося йому попрацювати, пристосовуючи собі для житла кімнату на другому поверсі панського будинку. Та він не шкодував рук, адже ж тут він міг гарантувати собі самотність, якою шукав останні три роки життя. У маєтку ніхто не жив і не збирався жити, а найближче село було за п'ять кілометрів. Ніхто в околишніх селах не знав, хто такий Тома Карлюга, звідки і чого прийшов сюди, в ці дикі місцевості, та певно ніхто і не цікавився цим. Хіба мало з'являлося нових людей, що селилися у покинутих панських маєтках, лісових сторожках, а то просто в селах, наймаючись на роботу та пристаючи в прийми. Кожне село мало своїх утікачів, а звідки вони були – чи з Польщі, чи з Волині – Ніхто до пуття не знав, та й мало хто ними цікавився. Утікачі часто назавжди залишалися в селах, дружилися, віддавалися заміж, але назва утікачі залишалася за ними. Карльога уник цієї назви. Певно, не назвали його утікачем тому, що з'явився він якось непомітно, і до нього всі звикли раніше, ніж залучили до цієї категорії. Якось непомітно Карльога придбав собі і клієнтуру – з рана до вечора на примітивному верстаті довбав він з м'якого дерева ложки, корита, салотовки та рілки, а інколи й складніші речі нескладного селянського побуту. Довбав і думав, але говорив мало, а коли говорив, то короткими уривчастими реченнями. І поліщуки, незвиклі до балакучих людей, відчували до нього особливу повагу, та й говорили, хитаючи головами, що корлюга – непроста людина і що він знає слово проти всього на світі. Такому ставленню найбільш сприяла відлюдність Карлюги, а не якась особлива його побожність. Навпаки, він ніколи не говорив про Бога і святих, і в хаті його не було ікон чи якихось інших релігійних прикмет. Та то нічого, мудрі святі люди і без ікон потрапляли в Царство Небесне. Адже ж були колись три святителі, що живучи в лісі молилися до трьох дерев словами «Нас троє, троє вас, помилуй нас». І була угодна Богові та скромна молитва більше за бучні молебні, і потрапили ті святителі в рай поза всякою чергою, що завжди охоче підтвердить побожна баба Никінка, людина в божественних справах вельми досвідчена. Підозрювали побожні люди, що й Томас таких само, і ходили до нього радитись у трудних ділах своїх. Уважно вислухував Карлюга відвідувачів, і часом ледве помітна глузлива посмішка тоненькою гадюкою повзала у нього під вусом і боязко ховалася в бороді. Прості поради давав Карлюга, бо діла людські були нескладні, а це ще більше тягло людей до нього. Через звабливі трясовини, через болота, що таїли в собі смерть, люди йшли до нього з далеких сіл почути уривчосте речення на довгій плутані свої оповідання. Пустельний чоловік був мудрий, як змія, і холодний, як болотяне джерело Він багато знав і все відав. Він, не дивлячись на відвідувача, казав короткі скупі слова І від тих слів у людей прояснювалися житечні обрії, затуманені буденною каламуттю Старого престарого старого способу вжив карлюга, щоб заробити собі репутацію виключної людини Він заховував від стороннього ока свої буденні звички і свій звичайний людський побут як справжній пустельник святий, що показувався людям тільки за роботою, яка є найкраща прикраса людини, або за молитвою, що навіває на темні уми містичний туман, корлюга не міг молитися, і тому робота була єдиним способом викликати до себе повагу. Що ж особливо вражало пожадливого Поліщука, так це те, що тома ніколи не торгувався за роботу, а брав стільки, скільки давали. Ця риса могла бути тільки рисою святого або угодника, бо хіба ж звичайна людина візьме замовлення, не торгуючись?» Цілі дні Тома просиджував за роботою зі своїми думками, а думки химерним мереживом спліталися на самоті. «Хіба життя не величезний театральний кін, а я не поодинокий глядач? А може, я й не глядач, а суфлер? А може, йти й друге разом?» «Бідні актори», – думав він про людей, – «вони не знають гаразд своїх ролей, вони не знають, як закінчити драму чи комедію свого життя», і йдуть до мене, як до суфлера. Вони переконані, що я щось знаю, чого вони до віку не знатимуть, що я розгадав усі тайні буття і вичитаю з тайнописної книги стихії, репліки та ремарки. А може я і справді щось знаю? Багато поневірявся Карлюга, і не тим він справді був, за що його вважали люди. Слухав він примітивних поліщуків і поглиблювався в темній своїй мудрості. Усе навколо стихія незнана і таємнича. Люди, що намагалися розгадати стихію, зазирали в чорні безодні. Та там панував нездоланний хаос, і знання людські були перекинуті через прірву, як сталева линва, і балансували на ній люди, поки сліпий випадок не порушував рівновагу, і люди не зривалися в безодню. Людськість посилає своїх дітей свій цвіт, щоб здолати чорний хаос стихій. Як акробати, балансують вони інколи бездарно, інколи талановито а інколи – геніально. Та однакова доля чекає на них, і на розумних, і на дурнів. Часто густо ті акробати дурять людськість, що жадає вичерпного знання, і запевняють, що вони збагнули хаос. Одні з них доводять, що на початку і на закінченні того хаосу сидить бородатий Бог. І тому все зрозуміло. Інші, добувши листочок, говорять про коріння, самовпевнено та нахабно, і глазують з бородатого Бога, що вони з нього, на жаль, не можуть скористатись. Знання людське тоненькою плівкою обволікає все живуще, і його легко проколоти голкою скепсису. Тільки безнадійні оптимісти можуть вірити у подолання хаосу, а більшість удає, що вірить, аби виправдати свою безпорадність. Є тільки воно, велике і ніким не визнане. Воно – то велетень ніким не здоланий. Того велетня можна тільки відчувати по зовнішніх ознаках. Велетень той має протилежні полюси, що ніколи не зійдуться, бо то було б подоланням стихій, ступіню у ніщо. Карлюга розв'язав для себе всі питання, що тривожить людей упродовж тисячоліть, а переконавшись, що стихія нездоланна, зажадав спокою на берегах її. Він більше не хоче балансувати над прірвою і сперечатися з хаосом, що породив його і все те, що він бачить і відчуває. Він зажадав берега і прийшов до нього. Стихія «Життя мститься на зрадниках», і Карлюзі довго довелося відбуватися від чіпких рук погоні, аж доки не відчув він, а може просто переконав себе, що поповина, якою він зв'язаний із життям, усохла і порвалась. Принаймні, він у цьому був переконаний. Корита було, видав вже досить, і Карлюга, кинувши до лото, повернувся до вікна. Нові пожильці, видимо, вже влаштувалися. Речей на возах не було. І дрогалі лагодилися їхати. З прибулих тільки дівчина залишилася на дворі, і один дрогаль говорив їй щось, показуючи пужалном на вікно корлюжиної кімнати. Томас зрозумів, що мовиться про нього. Уже останні промені сонця солом'яними мечами розсікали повітря, як дрогалі виїхали з двору. Дівчина все ще стояла не рухаючись, аж раптом повернулася, і корлюга побачив, що простої вона до його житла. Він устав од вікна, Старанно пригладив своє скуйовджене волосся і відразу ж піймав себе на цьому. «Кокетуєш?» – промайнуло глузливе слово в голові, і він сердито насупився. За дверима зашамотіло, і дівчина відчинила двері. Вона увійшла якось боком і стала коло порога, похнюпавши голову. А Карльога дивився на неї й мовчав. «Ви, панно, до мене якусь справу маєте?» – спитав він дівчину силованим голосом, і, одійшовши до вікна, сів спиною до світла. «У мене дуже важлива справа», – сказала вона глибоким грудним голосом, і невідомо чому, знітившись, замовкла. Карльога показав дівчині на ослін проти себе. «Кажіть, я вас слухаю». Дівчина сіла, пильно подивилася на карльогу, і в очах їй засвітився переляк учениці на іспиті. «Я... я... хочу...» Вона зупинилася, а потім, немов натиснувши на слова, що клобочились їй у горлі, додала «Я хочу порадитись». Карлюга мовчки допитливо дивився на неї. «У мене трапилася...» Вона знову запнулася, немов не знаходячи відповідних слів. «Ви кажіть просто. Я вас зрозумію». «Добре, добре», – зраділа дівчина. Їй, видимо, було приємно, що ця людина не поглазувала з неї. Очі їй заблищали живим огнем і зникла напруженість у постаті. «Я боюся, що все розповідати буде надто довго і нудно». «Одягнута, як селянська дівчина, але певно, що інтелігентка», промайнула в голові карлюги. «Я селянська дівчина з-під Житомира і потрапила сюди трохи якось». Вона не закінчила речення, тінь спала на її обличчя і плечі знову напружено піднялися. Корлюга дивився на дівчину, і в душі йому промайнули давно забуті тіні минулого життя. Так колись говорила з ним женщина, що він її скривдив, говорила перед тим, як завіситися з розбуки. Одвідувачка сиділа мочки, похнюпившись, нервово стиснувши пальці, а потім раптом підвелася. «Я піду», промовила дівчина зміненим голосом. Карлюга й собі встав. Тільки тепер він помітив на у дівчини сльози, а коли вона виходила, Плечі смиклися, як від придушених ридань. Йому стало чомусь страшно, як над прірвою, що в неї він хоч і не впаде, та вона кружить голову, лякаючи жахливими можливостями.